والسلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعي اسمائي أجمع مضاء الله يا إيوه الذين آمنوا تكوا الله وكونوا صادقين و بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بشتوانا براتشو وستسر وإسلام وصلاح نغردي što ste odvojili svoje vrijeme i naši zashodno da prisustujete ovom večerašnjem događaju, ovom islamskom predavanju u ciklusu velikani islama koju druženje mladi muslimani evo već osmi put, znači računajući Ramazan je bila pauza devet mjeseci permanentno, konstantno organizuju Uh, ja sam došao i moram se odmah vratiti večeras poslije predavanja, znači nekih 550 km, skoro 600, da bih vam kazao ovo što želim kazati, ne želijeći osim Allahove nagrade ništa. A zatim da vi to prihvatite, da o tome razmislite, da vam to bude jedna vodilja i smjernica u životu. Kazat ćemo nešto kao što je najavljeno o Jusufu, ali i je najavljeno je u naslovu Jusuf a.s. primjer islamskoj omladi. Međutim, Jusuf a.s. može biti i primjer svima drugima. Neki ga nazivaju najstrpljivim zatvoranikom u historiji. E, možda će ovo biti prvo predavanje u dva dijela, jer o Jusuf a.s. samo u ovom jednom dijelu mislim da neće moći stati sve za neko optimalno vrijeme za jedno predavanje nekih četrdesetak minute. No o to tom potom inšano. Jusuf, alaihi s-salam, jedna ličnosti u historiji ljudskog roda. Kazivanje, Kur'ansko kazivanje o Jusufu, alaihi s-salam, je jedno od najljepših kazivanja u inače, ta priča o Jusufu, alaihi njegovom životu koju Nam Allah, Jalashanahu, u Kur'anu nudi, jeste jedna od najljepših priča sigurno i kada ispričani. Ona je sa happy endom, s sretnim krajem. Danas su jako popularne serije, što američke, što španske, što turske, koje zauzmaju primat u zadnje vrijeme. Ali ova govor o Jusufu, aleyhisselam, da Bog da znači, da naše majke ili naše nane i svi oni koji koji ne mogu bez serija u tome uživaju čitajući i doživljavajući tu pripovest pripovjestu Yusufa alejhiselam kao jednu seriju jedan film koji se odgraj epizodama ukazivali. <coughs> Zato Allah dželešano na početku te sure kaže: "Sdelobilah nahnu lakusu na alejkah ahsanal qasas." Mi ti kazujemo ili mi ti pričamo najljepšu priču, najljepše je kazivanje u ovom Kur'anu koji ti objavljujemo iako ti Muhammede prije toga nisi o tome ništa zna. pričao o Jusufu a.s. započinje opisujući ga kao dječaka od nekih možda desetak dvanaest godina koji je došao svom ocu i obratio mu se na najljepši način ja ebe ti o babo moj, ovo je kazano u diminutivu o babuka Košto naš narod kaže, od ili o babice, košto što kažu bošnjaci vama, s druge strane, drine kad hoće u deminuti i uzomnuti svoga babu, obratiti mu se na taj najljepši način. O babo moj, inni raeitu ehade ašere, keukebelno šemse vol kamere raeituhum li sađidi. Babu moj, sanjao sam 11 zvijezda, i sunce i mjesec, usnio sam ih, išto sam Raetuhum li sajidin vidio sam ih uslo kako su mi seždu učinuli kako su mi pali na seždu ili spustili se na seždu Babo Yusuf valehi je bio veoma mudar čovjek također Allahov poslanik Ibrahimov valehi selam unuk Jakuba valehi selam sin Ishaaka Ishak valehi selam je znači glava jevreja, glava s te strane Ismajl alaihisselam, njegov brat je glava Arapa dva znači brata od istog oca rašte majke su ih rodile Jusuf alaihisselam je također imao jedanestoro braće od istog oca i jednog rođenog brata ime mu je bilo Benjamin kad je kazao vidio sam jedanest zvijezda i sunce i mjesec kako su mi sežda učinili njegov babo Allah u poslaniji koji je bio upućen u tumačenje snova znao je šta to znači. Znao je da će to dijete jednog dana postati velika. Ali mu nije protumačio taj san, nije mu to kazao iz mudrosti velike i to je povuka prva nama koja se tu nameće. Da svojoj djeci ako imamo ili posjedujemo nešto što će oni od nas naslijediti u smislu materijalnog i većeg drugog, Da ih ne kazujemo o tome dok su mali, da ih ne pripremamo, jer im to može biti težak teret koji će ih poklopiti i neće dati pozitivan rezultat i pozitivan efekt. Pojao se da ako mu kaže, o, sine moj, to znači da ćeš biti velika, da to dijete ne bude ovaj, time slomljeno i da ne raste iščekujući samo taj dogažaj, ne ulažući svoj trud, svoje sebebe itd. Shodno ovo me jako je opasno, ono što sam vidio mnogo puta Kada mladi ljudi zauzmu određene funkcije, određene pozicije. Konkretno govorimo o islamu, govorimo o islamskoj zajednici i tako dalje. Čovjek je tek završio fakultet i automatski izuzima veliku funkciju i poziciju. Rijetki su se s tim iznijeli kako treba. Uglavnom toga negativno oblikuje i kroz određeno vrijeme daje rezultate koji nisu baš najpozitivnije. To je prva pouh ovog kazivanja. Bavo njegov mu reče La taksus, Ne moj svoga sna govoriti svojoj braći. Leke kejda, da ti ne bih kako spletku učinili. Znači, to su ta braća od istog oca, ali od druge majke. Nesumnjivo da je Jakub, aleyhi selam, Allaho poslanik. Ono kačujemo u Kur'anu, ja ben israil, kako Allah poziva židove, odnosno sinove israilove, taj Israel, po današnja država Izrael nosi ime, u stvari Jakuba Lejgisena. Babo, otac Jusufu, koji mu kaže, ne govori svoga sna, svojom braći, koja su od istog oca, znači odmanje ko što siti ne od iste majke, fekidulekekeida, da ti kako spletku nauči ne. Zato što šeitan ne vodi insana na spletku. Možda oni i neće, a ne već će i šeitan, rećemo kako posli. Ina shaytanan lil insani aduun mubin. Kaže zaista je šejtan čovjeku otvoreni i neprijatelj. Mi u životu nekada nekoga doživimo kao neprijatelj. Kao narod možda doživljavamo neki drugi narod ili narode kao neprijateljske. Međutim istinski neprijatelj čovjeku, insanov, naš pojedinačno kao naroda, u globalu u cjelini, kao naše ummeta muslimana, ljudskog roda i blis. Inna ash insani aduwwun mubin Zaista ash-shaytan insanu chlovieku otvoreni neprijatel. Nalestega na zlo. Dok je on ovako razgovarao sa svojim ocem, ni u stvari ni znao, iako mu baba Allahov poslanik. Oni to znači video, nesumnjivo je odgojio svoju djecu kako treba, uputio ih na pravi put. Ali vidimo znači kod djece Allahovog poslanika da se on boji za njihovo ponašanje, za njihov ahlak, za njihov moral. Pa kaže, nemoj im kazivati sna, mogu ti učiniti djeca Allahovog poslanika. Što znači, roditelj treba učiniti svoje. E, Velja tezi u vaaziratom iz ruhra, kaže Kur'an, niko neće ničije vremen nositi. Znači, neće djete odgovarati za roditelj, neće za djete. A roditelj je odgovoran da djete u puti napravi put, da ga poduči i postavi mu temelju. Međutim, vidimo ovdje djeca Allahovog poslanika, boji se Allahov poslanik, odnosno babo za njih, da svome bratu naučine zlo. Pa kaže, nemoj im kazivati s nam. Oni su u stvaru svom srcu nosili zavist. Ponovo se vraćamo na tu zavist. To je osnovni rak duši. Metastaza. Čovjek nekada na ne ulobila, da sačuva, razbori se. Pa neka naš narod neče da izgovori tu riječ. Rak, kaže, to bi ono najgore. Malo se ko izliječi, uglavnom ljudi poslije toga presede. E vidite, mržnja, zavist, oholost, umišljenost, to su duševni ili duhovni rakovi. Metastazan, ubijaju dušu. Čovjek koji neće da sputa mržnju svojoj duši, umišljenost, oholost, zavist i tako dalje, njegova duša umire. On je bez duše samo mrtvac koji hoda svoje, svoje životne funkcije hajvana. Ako se ne bori proti ovoga, sve počne od zavisti. El hased. Min shabri hasedin idha hased. Sačuvajme zla zavidnika kada zavidi. Svi znamo, mislim suru ferak. Od zavisti sve počne. Prvi grijeh prema Allahom na nebesima, koju iblis, kada se uz oholjenostno zavidio, Adamu a.s., to je prizvelo oholost, mržnju tako dalje. Prvi grijeh na Dunjalu pučinjen od strane Kabila, brata Habilovog. Djeca je ponovo Allahovog poslanika Adem, kada je pozavidio svome bratu, pa ga posloga ubio. Zavist proizvodi i mržnju, i neprijateljstvo, i, i umišljenost, i proljevanje krvi, sve od zaviste. Ovdje su braća Jusufova pozavidila njemu i njegovom bratu od iste majke, Benjaminu rekao, Smatrali su da ih više voli njihov babo nego što njih voli. Le Jusuf, Jusuf je zaista kažu, ehabu ila ebina minna, draži našem babi nego što smo mi, menahmu uzbe, a nas je skupina, mi smo džemat, ima nas puno. Pa kako to? Naravno, zavis iskoristio iblis, prišao jednom od njih, on tu ideju proširio na skupinu, le uktulu Jusuf, ubite Jusufa, pa će vas baš babo zavoljeti i vište posto biti dobri. Čudim se uvijek ljudima kad gledam neki kanal na sateljskoj televiziji koji govori o tim nekim ubistima. Nisu opišna ubista, to su katastrofe, zla ljudska šta rade ljudi. Kako misle postoga da opstanu, da se izvuku, da se pokaju, da postanu dobri? I vidimo ovdje da taj slučaj u stvari navodi kuram po pitanju i uspali se nam vraće. Ubite ga, a poslije ćemo se mi pokajati pa ćemo mi biti dobri. Sve to proizvode zavisti. Hasan, ako se ne zliječi, ako se da izbaci iz srca. Jedan pametni među njima kažu, nemojte ga ubiti, nego ga baste fjeba jabet il džup, baste ga u rupu. U Koranu se to prevodi kao bunar. U stvari, to je bio isušeni bunar, kojeg su nastanivali zmije i škorpije. Tamo više nije bilo vode. E, tu su ga u stvari bacili. Reku su, bavo, pošarji idemo malo da se igramo, mi ćemo se trkati, pa ne bude sa nama. Nevolj koji je pristao Jakub, alaih i selam, se njihove splatke. Vidite, djeca Allahovog poslanika, alaih i selam, Jakub, alaih i su na ideju da ubiju svoga brata. Nekada kada razmišljam, uložiš sve u dijete, znam dosta ljudi koji su uložili u dijete, odgojili ga, stavili ga na ispravne noge. Od dana kad moja majka birala oca nos, notac kad je bilo majku, razmišljalo se o odgoju djeteta, Međutim, ljudi nisu zadovni time što su dobili. Međutim, kada kad i poslanika čak su djeca željela, nanijetila, da ubiju svoga brata. E, ubacili su ga u tu rupu, odnosno u taj islušani bunar. Vratili su se kući svome babi sa lažnim suzama, plaćući. Donijeli su jednu košelju koju su skinuli od ju uspala ih iz sela. Zaklali su jedno janje, namazali tu košulju lažnom krlju i donijeli svome babi sa lažnim unafičkim suzama kažu babo mi smo što se trkamo Jusuf nam je ostao kod naših stvara stvari ve ekele hudhir pojoga je vuk i onda kažu nešto čime sami sebe optužuju, priznaju e, ti nama nećeš vjerovati wa inna le kun iako ti mi govorimo uvijek kada neko ima oraha u džepovima odnosno kada ima znači povezanje s nečim Ako gledate nekad možda neki film ili ove emisije koje govore o tome, pa kada nekoga privede i optuže za nešto, pita prvo, imaš li dokaz? Čovjek koji je nevinočeš, nisam ja to uradio, nema šanse, a onaj koji malo upetljava, kaže imaš li dokaz? Ako nemaš dokaz, nisam ja. Tako se oni kazali, mi ti donosimo, evo, i ti nama nećeš vjerovati, iako mi istinu govorimo. Znači oni su automatski sami sebe tu optužili i protiv sebe posvjedočili vidio Jakuba alehij selam doni lažu zato što su napravili nu kardinalnu grešku svaki ubica napravi grešku kardinalnu koja ostane kao dokaz onome koga traži oni su napravili grešku što ta košulja je ostala čitava bila u jednom komadu a rekli se pojio ga je buk košulja je bila krvava znači da ga je pojog buk morao negdje zagriz košulja je negdje morala biti ovaj morala biti podarana I zanimljivu suri, Jusuf Kamiz, Košilja, spominje se na nekoliko mjesta. A ovaj prvi, prvi slučaj gdje da, ja sam dokaz protiv Jusfala i celan braće, on sam njegovih katila. Bacili su ga u bunar. Dijete, kod kažu historičari, 12 ili 13 godina, ostaje u tom bunaru tri noći i tri dana, sa zmijama i škorpijama, to je bilo njegovo društvo. Allah ga obavještava, nadahnu ga je, Ovaj njihov slučaj ti im pradočiti i kazat ćeš im ovom, oni te neće prepoznati jednog dana. Dajem Allah tu nadahnuću, jednu radosnu vijest da ćeš ti biti gorniji. Tri dana i tri noći zaštićen dječak, budući Allahov poslanik, Allahovom zaštitom. Nisam uspjela naoditi ne zmije škorpi. škorpije. Prvo zjedna karavana protog tog područja vide buna naravno zabace kofu, da je zvuku vode, kad ono izvlače jednog lijepog dječaka. Izvlače u stvari Jusufa a.s. Ja bušra hada gulam. Reče jedan. O radosti evo jednog dječaka. Ovo ja bušra možemo prevesti kao muštuluk. Što znači da taj muštuluk čuven je koji u od malih mogu. Muštuluk, muštuluk. Međutim, muštuluk jeste zaista sunet Muhammeda s.a.s. Kod nas je ostalo mnogo što samo na riječima. Muštuluk Hajde lajmane, u stvari kad ti neko donese radosnu vijest, bušera u orapskom, bušera, radosna vijest, to je mu štuluk i treba nečim da ga nagradiš. To je stvari muštuluk i to je sunet. Imaš jednu vrstu obaveze kad te neko nečim obraduje. Kad te neko obraduje da se rodilo dijete, ili kad te neko obraduje nečim drugim, na primjer, znači lijepo je darovati nekoga. Ebu leheb, tebe tjeda, ebi leheb im o teb. Znamo i tu suru ja vjerujem. Ebu Lehem je bio Amiđa Allahovog poslanika Muhammeda. Nije ga volio kada je postao poslanik, postao mu je otvoren neprijatelj. Međutim, do te 40. godine imali su lijepe odnose Amiđe i bratanca, tako se kaže, znači a, brata od, od, od... sina od brata. Kada se rodio Muhammed znači nije imao babu, babu mu već preselio na Ahiret, obradao se Ebu Lehem. Pa je onoj sluškinji koja je došla, rekla muštuluk, rodio ti se britanac, on je, kaže, skinuo sa sebe svoj hrtač poklonio i rekao nisi više robinja, dajem ti slobodu, jer se me obradovala sebi. Znači, dao je muštuluk. Pa kaže Muhammed, sallallahu alaihi sallam, zbog ovoga će Ebu Leheb imati svakog ponedeljka jednu kap vode u Džehenemu. Inače, Džehenem neće imati vode, osim Ebu Leheba, zato što se obradova u rođenju Muhammeda, sallallahu alai imajući jednu kap vode svakog ponedeljka. Zašto? Zato što je tog dana u ponednjak je rođen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kaže ta kap vode može stati u rupicu između, ovaj, kaže prstaj palca toliko će mu se dati, jer se obradovo rođenju i dao mu štuluk zbog toga. Po pa kad su izvadili i uspali se nam ja bušra hada gula mu štuluk evo jednog dječaka. Sad su ovdje dešava još jedna zanimljiva stvar obaviš odmah trgovinu sa njim. Kaže Allah, želeš anuhu I prodaše ga, derahime ma'adudetim, za sitne pare. Bekealu fihi mine zahidin. I bili su zahidi prema njemu, što znači zahid onaj koje, ko se ustručava. Zašto? Nisu znali ko Jusuf a.s. Nisu ga prepoznali. Zato ako te neko nekada ne prepozna u životu tvoju vrijednost, tvoj kvalitet, ni uglavnom zbog toga se naljutimo. Reagujemo možda kako ne treba. Kaže Jesse i pani Yusufa alayhi selam nisu prepoznali. Prodali su ga za sitne par jer nisu znali ko je on. Nisu znali da će postati veliki čovjek, Allahov poslanik Tumašnova i ministar financija, znači najveće države tog vremena u svijetu, najmoćnija to je bio Egipat. E, ovo je bio sebeb ili razlog pa Yusuf alayhi selam odvodega na dvor tadašnjeg egipatskog vladara, najvećeg vladara svijeta tog vremena, rekao, Egipat je tad bio najznačajnija država. Ovdje opet vidimo jednu veliku povuku. Alejhi aleyhisselam, živi u udobnosti doma svoga babe, svoje majke. Braća mu učine loše, bacaju ga u buna, žele ga znači ubiti ili ga žele otvirati daleko od doma. To je za njega u osnovi loše. Ali ovo u stvari bila sebeb da on dođe na dvor najvećeg vodara toga vremena. Sačmo ćemo kaza, to je dobro. Međutim, vidjet ćemo tu ga pokušava zavesti žena na blud i on završava u zatvoru. Ali kazat ćemo, to je loše. Međutim, da nije završio u zatvoru, ne bi kasnije postao ministar financija o čemu govorimo, o tome ćemo što kazati. Što znači da neka situacija najezda je nama dobra u životu. Možda za sobom vuče nešto što je poslije toga iskušenje. Neko iskušenje nama u životu Ustvari uluče situaciju, zbukuje čemu se obredovati. Wallahu a'lem, ba entum la ta'lemun. Allah zna, Wallahu a'lem, entum la ta'lemun. A vy ne znate. Kaže Allah je zašanu, Asa an takrehu shay'an, wahu wa khayru lakum. Ima nešto volijte. A to nije dobro za vas. U tom se krije nešto loše. Wa asa tu an tu shay'an, wahu wa shayru lakum. Ima nešto volijte. A u tom nije dobro za vas, a ima nešto ne volite, a u tom je hajr za vas. Ne voliš možda neku u sva, bolest, na primjer. Čovjek ne voli bolest. Kaže zato toj familiji svojoj koja vježu od tebe, tim ljudi ko bolest, ti njima dolazi, iako te ne vole. Ko što bolest tebe dolazi, iako je, ne voliš. U bolesti je hajr. Čovjek se tu, iako je ne voli, je očisti od griha tih nekoliko dana, spadnju sa njega, grijesi, Uh, neće muslimana, mumina, zadesit, ni ubad trna Adam Ola, zbog toga ne oprosti nešto od njegovih grijeha i čovjek poslije bolesti izađe kos iz heimijske šestione, čist, rahat. I poslije bolesti zaista čovjek mnogo bolje osjeća. Ima na primjer to nešto ne voliš, a dobro je za tebe. Ima nešto voliš, a nije dobro za tebe. Ovdje ste uglavnom mladi, možda većina neoženjenih ili neudati. Ima možda djevojka mladića koju se sviđa, ali ono nikako, što skaže da, da ga ufati, da bude zaista nije. I možda sutra poslije deset godina reče fala, Allah pa me sačuva. Ma možda mladi sviđa mu se djevojka, ali nikako nešto da se to poklopi, jer on misli samo onaj nema druge. Sutra poslije 10 godina reče kako fala ti, Allah pa sačuva. Jer vidio tamo šta se je zršavalo, šta je postala, šta se, šta je bilo i tako dalje. Znači ima nešto, ne voliš A to je dobro za tebe. Ima nešto voliš, ali u nije har za tebe, pa ti Allah to ne da. Jer Allah mumina neće ostaniti. Uvijek će ga samo voditi pravim putem, davati mu ono što najbolje za njega, prem da u prvom momentom toga nije svjestan. Ali jednog dana život je duga priča, duga utaknica. Postat će svjestan i bit će mu jasno i zahvaljivat će Allah. Dolazi Yusuf selam na dvor tadašnjeg rekov najvećeg gladara svijeta, egipatskog gladara imao nekih 12-13 godina, tek ulazi u taj teen age od 13. do 19. tek postaje tinejdžer i prolazi nekoliko godina, stasa je već u mladića, 19 godina, لَمَّا بَلَغَا شُبَّهُ أَا تَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا Kada on stasa, kaže Allah, dadao smo mu mudrost i znanje. Vidite, svaki znalac nije i mudrac. Svaki mudrac je ujedno i znalac. Čovjek može imati masu informacija, znavac, ali mučevan, ali ne zna ih rasporediti, ne zna se po vladati i on nema mudrosti. Čovjek pa koji ima mudrost, a mudrost je uglavnom uraditi ili kazati pravu stvar na pravo mjestu u pravo vrijeme, taj čovjek apsolutno posjeduje znanje. Nije Yusuf alejhis salam jedini nego još svojih poslanika Allah dželle šanu naudi Kur'an i spominje i kaže va ateynahu hukma u ilma, da smu mu mudrost i znanje. Nigdje se ne naudi prvo znanje pa mudrost, nego mudrost i znanje. Znači mudrost podrazumijeva i znanje, a znanje ne podrazumijeva i mudrost, to je mislim jako bitno. Kada je Stasao umodičio 19-20 godina, bijeo uzetno privlači Uh, handsome, englezni amerikanci ne kažu za muškarca lijep, ne ukažu handsome, zgodan, a žena je pretty ili beauty, lijepa. On je bio jako zgodan, lijep, mladić izuzetno, kaže s vednom predam da njemu i njegovoj majici datu dvije trčine dunjalučke ljepote. Ova koja ga je odgajala, znači nije on bio rođeno od djete, uh, dešava se čudna stvar, in nešajpanel ili in insani, a dugnu mu bin, zaista je šeitan, insani, otvorin neprijatelj, navraća ga Na njega prikazuje ga još više ga uljepšava i ona ga poželi u smislu, znači, ne da ga zaštiti, nego da ga ima. Znači, u smislu da učini sa njim zinalog, blud. E, kada mu je prišla, kad su ostali sami, zakučala je brata i rekla, hej, te lek, znači, dođi, priđi. Jusuf a.s., zašto smo nazvali opredavnje, primjer islamskoj omladini, kaže, naad Allah, sačuvaj me, Bože. Sačuvaj me, Bože, da učinim to na što me ti pozivaš. Jer je zaista primjer islamskoj omladini. Po pitanju tog zinaruka ali bluda jednog od najvećih grijeha i jednog od najgorijih stvari kod Allaha koje se može učiniti. E, Poštavo je da bježi od njeh ona je naravno potučala za njim, ponovno se kami kamiz košulja, uhvatila ga za košulju i pocijepala je. Allah sve određuje, Allah svime upravlja. U tom trenutku na vrata, ulazi na vratima se pojavlja, jel, pošto je bila zaključana, nije mogu ući, nego je pokucao vjerovatno, nije muž i vidi, sa svojim, znači, rođakom i vidi čudnu situaciju. Jusuf, aleyhisselam, s podaranom košuljom. Njegova žena koja kaže, vidi šta je htio da uradi, pokušao je da me naprne. Neka mi halale sestre, ali one znaju vjerojatno za taj izlaz, ima jedan ženski š ili žensko zlo. Naravno, od njega sačuvati muminka, vjernica, bogobojazna. Ali, ovo je jedna, jedan primjer spletke koju žena hoće sad podmetniti. Znači, ona ide i starta i vidi šta je ono kaže, pokušao me napastovat. I uspane se vam kaže, ja sam nevin. Ovaj čovjek koji je bio sa njim kaže, uh, ako je košulja podarana sprijeda onda je logično da Jusuf Ali Selam nju napala, se vranila, pa je podarana sprijeda. Ako je podarana sleđa, nije logično da Jusuf napada, ona na napala njega. Pošto je košula bila podarana, je sleđa, vidite se u o čemu se radi i Jusuf Ali Selam je tu pokazao, pokazao svoju nevinost. Međutim, No ovdje Allah kaže sljedeće sljede Bi-lah, وَهَمَّدْ On se njoj bio osvidio. وَهَمَّدْ بِهَ A i ona bi se njemu svidjela. I ona se svidjela i usfalih salam. Jer to nije bila obična žena. Ona je bila zetno lijepa, ugledna, bogata. Poznata žena. Znači, kad bi današnji nekim okvirima gledali, vrh vrhova što bi rekla. I ona se njemu svidjela. لَوْلَا رَعَ بُرْحَانَ رَبِّهِ da nije vidio znak od svog gospodara. Naši Usuf, alaihi sela. u tom trenutku se srce lomilo, je, ja? pravomilo se na pravu stranu, odbio je grih, odbio je zenalu, odbio je blud, ostaće primjer islamskoj omladine, ne samo omladno sumnijem dana, vidio je znak od Allah'a, Žalšana. Sad mu feseli tumači, Kur'an iznosi ražna mišljenja šta je to, pa kažu, Video je svoga babu Jakuba Ali Geselanku i mu se prikazu kako grize svoje prste kao išarat nemoj to raditi. Kaže drugi da je pogledao strop plafon i vidio kuranski ajet: "ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومساعي سبيلا" Ne približavajte se bludu, zaista je to razrad i loš put. Međutim, on je u stvari vidio sljedeći znak, kaže većina u fesira, a to je kazalo Adl-ešanu pri ovog ajeta إِنَّهُ كَانَ مِنْ عِبَادِنَ الْمُحْسِنِينَ On je zaista od naših dobrih čestitih robova. Koristi se ovaj izraz مُحْسِنِين koji dolazi od Elihsan, dobročinstvo. A šta je to dobročinstvo? To je veći stepen ibadeta i obožavanja Allaha nego što je iman i što je islam. Jer u onom poznatom hadisu Meleka Žibriláđer pita prvo Muhammed al-e-Selam do vijesme šta je to islam, To je znači ono najviše za svu masu. Zatim šta je to iman, to je ono što nose rijetkim vjernici u srcu, a zatim šta je to ihsan, pa kaže Muhammed s.a.v. En ta' abud Allahe ke enneke tarah, fa illem takum tarah, fa innahu je da obožavaš Allahe kao da ga vidiš. Jer ako ti njega ne vidiš, on tebe zaista dobro vidi. Ovo je najveći stepe i ovde su so rijetki. On su bio olija Allah, Allahov evlije, njegov prijatel i štićenici bliskiñem. Naši Jusuf, alejihis salam je obožavao Allaha is iskreno, kao da ga je vidio. A u stvari to se postiže stalnim ibadetom, stalnim zikrom, prije svega stalnim spominjanjem Allaha, dozice na taj stepen da Allah obožavaš kao da ga kao da ga vidiš stepen i ihsana. I to je bio taj znak zbog čega Yusuf alejihis salam odbio potpadne pod ovu spletku, odbio znači, poziv na zinalog, poziv na blud, međutim, nažalost, toga nije, mislim, kažem nažalost, tako, u jeziku, toga nije sačuvalo i nije ga spriješalo da završi u Ponovno, zbog spletke ove žene, koja je, kazala, je znači, to uradio, ipak ću ga baciti u zatvor, uspio ga je baciti u zatvor, to je sad priča, i usupali se nam u zatvoru, uzadali se u zatvoru, i tako dalje. Ovdje se prije njegovog ulaska u zatvor e, dešava još jedna jako zanimljiva stvar. Žene u komšiluku umahali, evo, čule su zato što se desilo, pa počuješ onako u skahvu mi naraz kazali, o to je priča. Znaš šta se desilo? Vladareva žena se zagledala u mladića. Ludo su njega zaljubila. Možeš misliti čuj, to se desilo, ah, kakva je ona, da Allah sačula. Ona je čula za te njihove glasine. Pa je pozvala na sjelo, dođite malo, da se počestimo. Izvila pred njih jabuka i svako je podijelila nož. Pa kaže, eto vam gulite. A zatim naredla neka uža Yusuf aleyhisselam. Pa kad je ušao Yusuf aleyhisselam na vrata, ko sad ušla va naša vraća, što smo gledali kasno na ja? kad su gledane ugledale, onim nožema umjesto po jabukama zasijekle su po svojim rukama. Krv je prštila suda i rekla su, Subhanallah, on je čovjek je melek plemeniki. Znači ona im je tu pokazalo u stvari zašto se zaljubila u njega, zašto se zagledala u njega i one su tu prepoznali njegovu ljepotu i bile su stvari svjesne svoje zavloje toga, toga što su govorili, jezika kojeg su pustili. Iusuf a. 7 ulazi u zatvor, bez obzira na sve ovo, begajri hak, nepraven ulazi u zatvor, nekakav grijeh kriminala ili bilo što počinio drugo I ostaju u zatvoru, ko kaže Allah Biva sinin Od 3 do 9 godina Ta izraz bila predstavlja period od tri do 9 godina Znači drug period Sjetim se tu Ovog našeg uh, Brata Ebu Hamze, koji je već šest, sedam godina U zatvoru Bidailhak Ništa nemaju Za čovjeka, ništa mu ne mogu kazat Ništa mu ne mogu pripisat alga ga, po njihovim riječima, preventive radi jel? Drže u zatvor. I to je zaista primjer, sličan primjer u Jusufa, alaihi Evo ja pričam nekih 35 minuta, odadevi e, mogao da bude drugi dio predavanja u Jusufa, alaihi sallam, pa ako bog da, a, taj ćemo dio drugi put, nastavićemo ćemo iša. Zato što imaju još posebne neke jako zanimljive stvari, mm. izvinjavam se, brati, što zakasne, pola sata su zakasneli. Pa eto onaj, pa ćemo ako Bog da nastaviti. Ili vidim da ste zainteresovani, možda je bilo kratko, možemo još malo ako vi hoćete. Hoćemo još malo, jel? Hoćemo još, ja. još, dobro. Dobro, i usup, ali sedam u zatvoru, htio sam da to bude jedno posebno podavanje, jer su kažem brojne povuke sad iz ovih događaja koji, koji dolaze, Kaže mi šednom, vidimo mudrost toga iz toplog doma svoga oca, svoga, babe i majke, biva bačen u bunar, a znači, jedan pokušaj ubijstva, kazali bi to je loše, međutim da nije bio bačen u bunar, vidite sebebi, sve se podređenim sebebima uh, Kao na traci filma se ima život odvija sve znači određeno. Jedan događaj vuče neki drugi. Često sam puta u prilici da kažem da mi je neko prije dvije godine rekao to što ću danas nešto raditi, rekao bi nema šanse. A onda kažem da mi je neko prije četiri godine rekao da ću to i to, danas rekao bi nema šanse. Mislim da svi u životu imamo neke događaje koji nam se desi, Pa kažem je neko prije godinu, dvije, tri, rekao zavo da ću to raditi, to činiti, odnosno to kazati, biti u tom filmu, na primjer, rekao bi nema šanse. Ali Allah Želešanu određuje, mi idemo po toj traci, naravno nije nam oduzeta slobodna volja, mi imamo slobodnu volju da biramo kojim ćemo putem krenuti. je znači koji izabere put alkohola, a ne put halala, bit odgovoran za to. Onaj koji izabere put diskoteke, noćnih klubova, ne put, džami, biće odgovoran za to. Onaj koji zabarje put nečeg drugoga, ne put, ezana, biće odgovoran za to. Neće nikom biti opravdanje na sudnjem danu da kaže ko će pokušat iblis, da se pravda, gospodaru ti si mi odredio, pa sam u zavodu pao. To neće biti opravdanje. Jer mi ne znamo šta nam je Allah odredio, ali znamo kojim putem trebamo ići. Kur'an je spušteni. Muhammed sallam poslati, taj Kur'an živio da pokaže, to nije knjiga za meleke ili zvan zemajce, to je knjiga za ljude. Znači, bit ćemo u toga odgovorni i to je pitanje, ukratko pitanje ra pitanje sudbine. Znači, taj film je jedan događaj vuče drugi. Znači, da nije bio bačen u taj bunar, ne bi dospio na dvor egipatskog vladara. Dospio na dvor egipatskog vladara, znači, najveću palaču tog svijeta, rećemo, to je dobro za njega. Međutim, da nije došao tu ne bi bio bačan u zatvor. Rečemo bačan u zatvor, to je loše za njega. Međutim, da nije bačan u zatvor ne bi izašao iz tog zatvora je postao u stvari to što je kasnije postao ministar financija, či čovjek jedan od najbitnijih ljudi znači drugi čovjek nakon nadara praktično u najvećoj državi tog svijeta baš kalah u poslaniku je znao tumačiti, tumačiti snove. Kad je ušao u zatvor prije svog izlaska u stvari njegovi Kao što on kaže, ja sahibe i o, moja dvojica drugova u zatvoru. Moju dvojicu, ah baba, tu, jedan je bavio se, znači, cijedio je vino i točio je vino, a drugi je bio pekar. Pa su mu došli ispričati snove, e, vidjeli su da vam znaju tumačiti snove, ali su vidjeli još nešto jako bitno. Rekli su mu, inna mi te vidimo da si dobar čovjek. Znači, da bismo mi stekli povjerenje, ja vjerujem da svi koji su učera ovdje došli žao mi je što ova prodaja ne slušaju hiljade ljudi mislim da ove stvari hiljade ljudi treba slušat ali eto šta je tu je kako je tako je uh, Allah itim upravlja ko da čuje ove stvari ili bilo šta drugo uh, mislim da smo svi islamski svjesni i mislim da smo svi svjesni uh, potrebe je da prenesemo znanje i pozovemo vjeri svakoga do koga dopremog gdje to možemo uraditi da bi to uradili kvalitetno Djelo je najbolji vajz, najbolje je pričati svojim djelom. Ja Allaha molim da riječi budu lijepe, a da djelo bude još ljepše. Allaha molim da nam da znanje koje će pratiti djelo, znači da ga prate lijepe riječi, a djelo da bude još ljepše. Neki kažu nama ne trebaju riječi, trebaju nam djela. Ne slažem se ni sa tim, zato što su nekada riječi najveće dobro djelo. U ovom trenutku sada kad smo došli zbog predavanja, nema boljeg djela nego kazati dobre riječi, koje će liječiti srca, kada je džuma petkom, znači vrijeme vakat hutbe, nema ni jednog boljeg dijela u tom trenutku od tada, to jedino vrijeme kada je muslimanu haram raditi. Kad mu je zabranjeno raditi makar najhalalni najhalalniji posao, jer se mora odazvati na džumu da hlanja dva rekaeta farza i da sasluša hutbu prije toga. On to mora. A one pare koje zarad makari makar i halal poslom su haram. Samo da znate, znači ovo se govori za muškarce, ne za žene. Znači, svjestljstvo da treba to prenijeti, ali dijelo je najbolji tu vajz. Oni su vidjeli da je uspali sam ima lijepo ponašanje, da čovjek od povjerenja, da je iskren, da nije namazan, nije prevarant, nije lažom, nije dvoličnjak. Imamo ljudi koji ne piju, ne puše, moralni su, ne čine je zinalog, ali pokvaran do bola, brate. Duša mu subhanava. Znači, nije samo ta vanjska manifestacija Islama bitna, ona je čak šta više sekundarna u odnosu na primarnu koja je ova unutrašnja, duhovna, znači manifestacija islama. I onda smo prišli i rekli smo mi vidimo da se ti doba čovjek, pa nam protomači snove. Jedan je rekao, sanjao sam da držim na glavi hljeb, ptice slijeću i kljucaju, jedu taj hljeb. Ne možeš tu da. <laughs> Šta guraš? Okolo. Drugi je, drugi je... <laughs> Drugi je kazao, kaže, vidio sam kako točim vino vodaru u snu. Glusup alai selam, sada im tumačite te snove. Međutim, on sad koristi priliku, sad je on gornjima svojih pet minuta. Znači, vi ste me pitali, ja sam sad iznad vas, vidjeli ste, imate povjerenja, a e, sad ću ja vama kazat, prije što im tumači snove, on im u stvari govori o Allahu dželešanu, da je Allah jedini dželešanu Bog. E ar babu mteferi kune, e hakun. Uh, ila, da li su, znači, ti lažni bogovi kojima ste vi nadjeli imena bolji ili Allah želešanu gospodarskih svjetova. I tako da li računis koristio priliku za davu, da ih pozove Allahu, da im objasni, a onda im kaže, što se tiče ovoga koji je vidio da mu, znači, ptice kljunje, uh, udaraju uh, kljunom taj hljeb koji je na glavi, to je znak njegove smrti. On će biti pogubljen. Što se tiče ovog drugog koji je vidio da vladaru toči vino, on će se spasiti i zaista će vladaru Točiti, točiti vina tako je zaista i bilo ovoga se odvel da ga pogube a ovaj se izbavio Pri izlaska iz tamnice iz čelije i usuf ali selama ga onako uhvati što kažemo za rukav i kaže spomeni me kod svog vladara, recimo da sam neopravdano zatvoren, recimo da mi je zulo mučen, da sam ovdje bigajvi hak, ne znam nisam zašto ležim zato što se nisam odazvao na grijeh ženi koja me pozivala ovaj izašao i zaboravi odmah nato. El insan, čovjek, od glagola nesije jensa u arapskom jeziku, što znači zaboraviti. El insan, u stvari u slobodnom bukvalnom prevodu, zaboravko. Stvorenje koje zaboravlja In insa zaista mnogo šta zaboravi. I taj zaborav, vrlo bitni i stvari, opet šetan od čovjeka krade. Kad hoćete nešto bitno kazat, desi vam sa jelde, da ste u trenutku zaboravili. Šta ste to htjeli kazati, Znači to je nešto neko kaže nebitno. Ne, to je bitno. Jer čim se u trenutku zaboravljaju nešto je bitno. Jer ne bi ti zaboravljaju da je nebitno. Isto ako što žene često kada izađe iz kuće, a, sjednu u auto porad muža, kriječu na put. Uh, kaže, jesam ugasla o, špred. Jel bi pegla, kaže, ostala? Pegla mi, kaže, ostala palja. Reko, ženo, nijedla, smiri se. Jer da je tebi ostala pegla, čepura, nikad ste ne bi toga sjedla. Sjedla bi se kad, ču, kad bi čula da je u ku Nego to šetan, dušo te malo zijeti da nosiš negdje. Jel, ka moram se ja vrati? Eto je posto 3 minuta kada sve u rijed, kada sam ti rekao. Znači, ovo je jedna njegova igra sa insano. Uglavnom sa insanom u ženskom rodu, jel. E, ali muškarstvo prilazi s druge strane. Ima znači za njih ovaj, specialitete svoje. <laughs> e, I ovdje znači učinio da ovaj zaboravište izašlo iz zatvora. Znači, zaboravljene uspale ih Prošlo je 5 godina rad. I vladar odjednom svakopio svoju svitu i kaže, sanjao sam jedan čudan san, pa mi ga protumačite znate s nove A šta je to sad on sanjao, šta je usnio? Došlo kako bih da on nastao u drugom djelju. Znači nam od dana bit ćete volištiti. Sad nek, samo od vas neko kaže. A, mi koji ste došli, je li neko od vas vidio plakate pa je tako obaveštan ili preko interneta? Ja mislim preko interneta večera, tako. Maliko. Ovo je samo plakat pa ne znao zato da nam. Znači, četvarnka. Znači moramo više više mjesto, da to bude to bude zelo. Mislim da ovo čima, ja to sam mi postav preko fezke. Zdaj nejle güzeljku, reti